Eftir þetta kvaddi drottinn til aðra 72 og tvo að tölu og sendi þá á undansér tvo og tvo í hverja þá borg og stað sem hann ætlaði sjálfur að koma til. Og hann sagði við þá uppstjæran er mikil en verkamenn fáir byggið við herra uppstjærunar að senda verkamenn til uppstjæru sinnar. Farið, ég sendi yður enn svo lömb með að lúlfa, hafið ekki píngju, ekki mal nýja skó og helsið engum á leiðinni. Hvað sem þér komið í hús, þá segið fyrst, friður sé með þessu húsi og sé þar friðarssonur mun friður yðar skýla yfir honum, allakherfa aftur til yðar veruðum kyrkt í sama húsi, neyti þess sem þar er frambóðið í mat og drykk, verður er verkamöðurinn launa sinna. Eigi skulið þeir flytjast hús úr húsi og hær sem þeir komið í borg og tekið er við yður, þá neyti þess sem fyrir yður sett. Læknið þá sem þar eru sjúkir og segið þeim Guðs ríki er komið í nánd við yður. Ef hans sem þér komið borg og eigi er við yður tetið, þá farið út á strætin og segið við hafnum veð það dust sem lóðir við fætur voru úr borg eða þurkum við ráfos handa yður. Við samt þetta að við sríti er komið í nánd. Ég segi yður bærilegra munn sódómu á þeim degi en þeirri borg. Veið þér korra sín, veið þér betsa í da, Ef djörst hefðuðu í týlus og síton kraftavertin sem djörðust í ykkur, hefðuð þeir löngu yðrast og settið í sekk og ösku. En tírus og síton mun bærilegra í dóminum en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú hafinn til himins, nei, til heljar mun þér steft verða. Þá sem á yður hlýðir, hlýðir, á mig og sá sem yður hafnar, hafnar mér, en sá sem hafnar mér, Hafnar þeim er sendið mig. Nú komu þeir sjötíu og tveir aftur með fögnuði og sögðu Herra, jáfn við litlir andar er ós undrigefnir í þínu nafni, en hann mæsti við þá. Ég sá Satan rapa af himni sem eldingu. Ég hef gefiðiður vald að stíga á höggorma og spordreka og yfir allu óvinarins veldi. Alls ekkert muniður meindjöra. Glegið samt eftir af því.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 Og enginn veit hver sonurinn er nema fadurinn, nýð hver fadurinn er nema sonurinn og sá sem sonurinn vill opinbera hann. Og hann sneri sér að sínum og sagði við þá einslega, Sæl eru þau augu sem sjá það sem þér sjáðið. Því að ég segi yður, marði og konungar vildu sjá það sem þér sjáðið, en sáu sjáð það ekki og heila það sem þér heyrið, en heyriðu það ekki. Lögvið tryngu nokkur stía fram, vildi freysta hans og meldi mestari hvað á ég til þess að aðlast eilífti líf. Jésús sagði við þann hvað er rýtaði lögmólinu, hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skalt þú drottingu við þinn af öllu hjarta þínu, allir sálu þinni, öllum mætti þínum og öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfan þig. Jésu sagði við þann, þú rétt, gjörð þú þetta og þú munti lífa, en hann vildi réttlæta sjálfan sig, og sagði við Jésu, hver er þá náungi minn? Því svaraði Jésu svo. Maður nokkur fór frá Jerusalim ofan til Jeriko og fjell í hendur ræningum. Þeir flettu hann klæðum og börðu hann, hurfu brott síðan og letu hann eftir döðvona.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 og let sér andt um eftir tók hann upp tvo denara, fjekk gestjaðanum og meldi, lát þér um han og það sem þú kostar meiru til, skal ég borga þér, þegar ég kem aftur. Hver þessara þryggja sínist þér hafa reynst náungi, þeim manni sem fjalli hendur reyningum? Hann meldi sá sem miskunnar veldi gjörði á honum. Ég svo sagði þá við hann far þú, og gjörðið sama. Áferð þeirra kom Jésús í þorp nokkurt og kona að nafni Marta bauð honum heim. Hún átti sístur en margjathét og settist hún við fætur drottins og hlitti á orð hans. En Marta lagði allan hug á að veita sem mesta þjónustu og hún gekk til hans og meldi Herra, hyrðir þú eigi um það? Það sýstir mín lætur mig einafum að þjóna destum. Segðu henn að hjálpa mér. En drottins svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhutifull og mæðist í mörgu. En eitt er nöðsynlegt. María valdi góða hlutstiftið. Það verður eftir frá henni tetjið. Ell eftir kapituli. Svo bar við er Jésús var á staðeinum að byggjast fyrir. Að eitt lærisveina hans sagði við hann, þá var hann lauk bænsinni Herra, kenn þú oss að byggja eins og Jóhannes kendi lærisveinum sínum en hann sagði við þá Þegar þér byggjist fyrir þá segið Faðir, heldist þitt nafn tilkomið þitt ríki gefaðs hvern dag vorð daglögt bröð fyrir gefaðs voru að syndir en það fyrir gefum við er öllum orum skuldunautum og eigi leið þú oss í frestni og hann sagði við þá Nú á einhverjuðar vin og fer til hans sem miðnætti og segir við hann, vinur, lánaðu mér þrjú brauð því að vinur minn er komin til mín ferð og ég hef ekkert að bera á borð fyrir hann, mundi hinn þá svara inni,